Körülnéztem a bakancshalmok és feltornyozott inkhegyek között, az üres polcsodokon és lekeszeken. A Heathen Park raktárába hoztottak be, élő bizonyságául annak, hogy a ráft számára komoly problémát jelentek. A nagy gépezet ekkor már meglehetősen olajozottan működött. Folyamatosan ontotta pilótákat, navigátorokat és géppuskásokat, illetve különböző kisegítő feladatokat jelölt ki nekik, ha nem feleltek meg a követelményeknek. Az óramű műpontosságú szerkezet zavartalan üzemelt, ha csak nem zökkentette ki valami a ritmusából. Én bizony homokszem voltam a gépezetbe, és a visszajelzésekből minduntalan arra a következtetésre jutottam, hogy bizonyos fokú fejtörést okozok az adminisztrációnak. Azt nem feltételeztem, hogy Mr. Churchillnek álmatlan éjszakáé lettek volna miattam, de miután nem repülhettem és nem kerülhettem be a földi személyzetbe sem, nyilvánvaló volt, hogy kicsi eset vagyok. Láthatóan senkinek sem volt még dolga kiképzett állatorvossal a légierőnél. Az persze elkerülhetetlennek tűnt, hogy előbb-utóbb visszaküldenek a praxisomba, de láttam, hogy a ráfnak bele fog telni némi idejébe, ami kibocsájt a civil életbe. Ehhez végig kellett járnom a megfelelő lépcsőfokokat, noha némelyik tökéletesen értelmetlennek tűnt. Az egyik elbeszélgetés három tisztelőt folyt. Nagyon kedvesek voltak, ültek egy asztal mögött, és barátságosan, megnyugtatóan mosolyogtak. Láthatóan az volt a feladatuk, hogy megfelelő földi elfoglaltságot találjanak nekem. Azt hiszem, pszichológusok lehettek, mert mindenfélét kérdezgettek tőlem, bólogattak, és egész idő alatt nyájasan mosolyogtak. Nos, Herriott, mosolyogta a középső tiszt, meg fog oldani néhány alkalmassági tesztet. Két napot vesz igénybe, holnap kezdi. – És úgy vélem, hogy a végére mindent tudni fogunk magáról. És nevetett. – Nincs miért aggódnia. Még az is lehet, hogy élvezni fogja. Valóban élveztem. Hosszú ív papírosokat töltögettem ki a válaszaimba. Diagramokat rajzoltam. Különböző alakú fadarabokat illesztettem be lyukakba. Egész szórakoztató volt. További két napot kellett várnom, amíg visszaidéztek a bizottság elé. A három tiszt, ha lehet, még barátságosabb volt, mint az előtt, és egyfajta folytott izgalmat érzékeltem rajtuk. Szélesen mosolyogtak, miközben a középső beszélt. Heriot, tényleg rájöttünk valamire magával kapcsolatba, mondta. Valóban? Igen, rájöttünk, hogy kivételes műszaki érzéke van. Rábámultam. Megdöbbentő hír volt, mert addig úgy tudtam, ha létezik műszaki analfabéta, hát James Heriot az. Utálom a motorokat, kerekeket, dugatjukat és fogaskerekeket. Képtelen vagyok bármit megjavítani, és ha egy szerelő megpróbál elmagyarázni nekem egy problémát, hát biztosan nem értem meg. Közöltem ezt a tisztekkel, mire a három mosoly némiképp megfagyott. hát, mondta a bal szélső tiszt, maga nyilván autót vezet, mert erre szüksége van a hivatása gyakorlásához. Igen, uram, évek óta vezetek autót, de fogalmam sincs, hogy működik, és ha lerobban, segítséget kell hívnom. Na, értem, értem. A mosolyok még halványabbak lettek, és a három fej összehajolva suttogni kezdett egymással. Végül a középső előrehajolt az asztal felett. Tudja, mit, Harry Nem akar meteorológus lenni. De az nagyon tetszene, válaszoltam. Együtt éreztem velük, hiszen annyira kedvesek voltak hozzám, az alkalmassági tesztekbe viszont azóta sincs bizalma. Arra persze a leghalványabb esése volt, hogy csak ugyan meteorológus legyek, és feltételezem, hogy végül így lettem raktáros. Életem egyik legbizarabb korszaka volt ez. Szerencsére rövid, de mozgalmas. Közölték, hogy jelentkezzem vígztizedesnél a raktári barakba, én pedig nekivágtam a híton parki utak labirintusának, ahol most csupa idegen közlekedett. Vígztizedes kövér volt, és egy pillanat alatt felmért szakértő szemével. Herjott! Hát, maga itt hasznossá teheti magát! Valójában nem lesz sok dolga. Ez nem a főraktár. Elsősorban a mosodából érkező ruhákat és a megjavított lábbeliket tároljuk itt. Miközben beszélt, megjelent egy szőke fiatalember. Morgan közleg, én jelentkezem, mondta. A bakancsomért jöttem. Újra talpalták. Wix odafordította a fejét, és akkor pillantotta meg a cipők valóságos hegyét. Ott lesz. Mindenjéken rajta van a címke. A fiatalember meglepett, tűnt, de bement a pult mögé, és válogatni kezdett a sok száz egyforma, fekete lábeli között. Közel egy órájába került, még megtalálta a sajátját, miközben a tizedes a legteljesebb közönnyel cigarettázott. Amikor a közlegény végre előásta a bakancsot, Víks szó nélkül kipipálta a nevet egy hosszú listán. – Na, ezt fogja csinálni! – közölte velem. – Semmi az egész! Nem túlzott, nem sok mozgás volt a raktárban. Elég volt egy-két nap, hogy rájöjjek, micsoda édes életet teremtett itt magának, Vígsz. A raktárosság tiszteletre foglalkozás, de nem úgy, ahogy a nő csinálta. A megszámlálhatatlan rekesz, polc és falfülke a nagybarakban mind volt látva betűkkel és számokkal, és minden bizonyal azokba kellett volna rendszerezni a raktárba érkező szállítmányokat, hogy könnyebben megtalálják őket. Csak hát ehhez dolgozni is kellett volna, amit pedig a tizedes láthatóan nem szeretett. Amikor megjöttek a cipők, csak leborították őket a padlóra, míg a mosott ruha zsineggel átkötött egymásra rakott csomagjai, legfelül az ingen, kék hegyeket képeztek, amelyek már-már a mennyezetig értek. Három nap elteltével nem bírtam tovább. N Nézze, mondtam. Jobban telne az idő, ha volna valami dolgom. Nem bánja, ha elkezdem felrakni ezeket a polcokra? Sokkal könnyebb lenne azután megkeresni. Vígsz tovább tanulmányozta a képeslapot. Nagyon szeretett olvasni, és először azt hittem, hogy nem is hallotta, amit mondtam. Azután a szájá sarkába tolta a cigarettát, és rám pillantott a füstfelhőn át. Egyszer és mindenkorra, jegyezem meg, bajtárs, vetette oda, hogy ha akarok valamit, akkor majd szólok, hogy csinálja meg. Itt én vagyok a főnök, és én adom a parancsokat. Értette? És újra elmerült a magazinba. Lerogytam a székembe. Semmi kétség, megsértettem a munkafelügyelőmet, aki azt várja tőlem, hogy minden maradjon csak úgy, ahogy van. Persze a felügyelő megnevezés nem igazán illett végre, mert másnap egy utolsó agymosás után eltűnt, és a reggelenkénti öt perces eligazításon túl nem is jelent meg többé. Nem volt semmi dolgom, csak kücsödöttem a fapult mögött, kipipáltam a bejövő és kimenő bakancsokat és ingeket. S olyan érzésem volt, hogy csak egy vagyok a sok, nem megfelelő helyen lévő ember közt, aki rabszolgasorsra jutott. Végtelenül kínos volt figyelnem, ahol miukat kereső fiúkat, és egy életre meggyőződhettem a brit fajta hosszú tűréséről. Mivel én voltam ott úgy gondolták, hogy én vagyok felelős az egész rendszerért, de annak dacára, hogy alacsony rangban voltam, senki nem bántalmazott fizikailag. A legtöbben csak dohogtak és morgolódtak kutatás közbe, és egy nagy oda odajött egyszer a pulthoz, és így szólt. Rámbára kartnád ezeket a bakancsokat, ahelyett, hogy itt merezted a fenekedetten usta dög. De nem vágott torba, amit őszintén csodáltam. Akkor is zavaró érzés volt, hogy számos rendes fiatalember osztozik a véleményébe, és azon kaptam magam, hogy megállás nélkül behízelgően mosolygok. Csak egyszer fordult elő, hogy kis hiá meglincseltek, egy délután váratlanul egész tömeg jelent meg a raktár előtt. Rendkívüli eltávozást kaptak, és több száz ember gyülekezett odakint a betonon és a füvön. A tiszta ruhájukat akarták, méghozzá gyorsan, mert indult a vonatuk. Egy pillanatra pánik tört rám. Nem engedhettem be mindet, hogy küzdjenek meg az ingükért. Azután megvilágosodásom támadt. Felragadtam egy kupac lapos csomagot az asztalról, és kikiáltottam a címkére írt nevet. – Walters! – és valahonnan a hullámzó fejek közül egy készséges hang visszafelett. Jelen! Beirányoztam a forrást, a hüvelyk és mutató ujjam közé fogtam a csomagot, és egy fonákütéssel átröpítettem a tömeg fölött. Really? Jelen! McDonald? Jelen! Gibson? Jelen! Egészen belejöttem. Ibátlanul lődöztem a kék pakkokat a tulajdonosok felé, de meglehetősen lassú módszere volt ez a kiosztásnak. Az a malőr is megesett olykor-olykor, hogy zsöptébe kiódodott a zsinek, és a gallérok lehultak a fölfelé tartott arcokra. Néha az ingek szabadultak ki a csomagolásból, és a földre estek. Nem sok idő múlva a készséges hangok haragossá váltak. Miközben elröpítettem, és célba juttattam a lövedékeket, sértések özene zúdult rám. – Legkésem miattad a vonatomat, te semmire kellő gazán bár! – Rohadt lógós, fogdába akarsz kerülni! Akadtak aztán erősebb kifejezések is, amelyeket inkább nem örökítenék meg, de különösen eleven emlékem maradt meg egy fiatal emberről, aki a porból szedte össze a holmiát, majd nagy léptekkel megindult felé. Oda tartott az arcát az enyémhez. Jól lehet, a harag eltúzította a vonásait, láttam rajta, hogy amúgy kedves, jó arcú fiú. Udvarias rásznak képzeltem, aki sohasem káromkodik, de ahogy a szemembe fúlt a tekintetét, remegett a szája és rángatózott az arca. Ez, ez, dadogta, ez egy rendszer. Ezt vágta a képenbe, majd távozott. Tökéletesen egyetértettem vele, de folytattam a csomagok fáradtságos kiosztását, miközben valahol az agyamba folyton azt kérdezte egy hang. jön ehhez James Harry az állatorvosok királyi társaságának tagja és a ráf kiképzett pilótája? Fél óra elteltével látszólag mit se csökkent a nagysága és a növekvő nyugtalanságot érzékeltem a várakozó arcok soraiba. Hirtelen egy emberként megindultak, és egyetlen hatalmas hullámban zúdult rám a sűrű embermassza. massza. Hátra hőköltem, magamhoz szorítva egy kupac inget abban a meggyőződésben, hogy ez az a pillanat, amikor nekem jönnek és megvernek. De a félelmem alaptalannak bizonyult. Csak gyorsabb kiosztást akartak, és vagy tizen berontottak mellém a pult mögé, és követték a példámat. Még eddig csak egyesével vitorláztak a csomagok a levegőbe, most elsötétítette az eget a sok repülőtárgy. A lövedékek nem egyszer összeütköztek röptükbe. Gallérok úztak, zsebkendők, libegtek, alsógatják, ejtőernyőztek kecsesen a légben, de az elviselhetetlenül hosszúra nyúlt, kaotikus szakasz után a legutolsó repülős is összeszedte a szétszóródott holmiját, és megvető pillantást vetve rám, távozott. Egyedül maradtam a barakba azzal a szomorú felismeréssel, hogy igencsak alacsony a presztizsem, és azzal a kép szomorú meggyőződéssel, hogy a ráf még mindig nem tudja, mit kezdjem velem.